Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa Berbunyi, Al-Dhararu Yuzalu. Bahaya mesti dihapuskan. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama dengan pengajian kaedah-kaedah fiqah. Kita berada dalam kaedah fiqah yang nombor empat. Yang disebut dalam bahasa Arab sebagai Al-Dhararu Yuzalu. Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kita. Bahaya mesti dihapuskan. Ataupun sesuatu yang membawa mudarat dinafikan. Jadi, apa jua yang dinamakan dengan mudarat, ianya adalah merupakan sesuatu yang dinafikan daripada syariat Islam dibuat, ditolak. Di syariat Islam ini merupakan syariat yang dibina di atas dasar maslahah. Asyari'atu kulluha maslahah. Syariat Islam kesemuanya adalah maslahah. Maslahah maknanya kebaikan. Yang mudarat, yang tidak baik, ianya dinafikan. Maka ketika Allah SWT menghalalkan sesuatu kepada kita, maka perkara yang dihalalkan itu adalah merupakan perkara yang tidak mempunyai mudarat. Tetapi yang membawa mudarat, ianya diharamkan kepada kepada kita. Kadang-kadang ada makanan yang kita tidak boleh makan kerana ianya mudarat. Ada juga binatang yang ianya haram. Tapi dalam masa yang sama, telurnya tidak diharamkan boleh kita makan. Penyu haram kita makan. Tapi telur penyu ianya adalah halal untuk kita makan Orang tanya mengapa Kenapa ustaz telur penyu boleh makan Penyu tak boleh makan Kalau nak jawab mudahnya Jawab macam mana tuan-tuan Tak payah tanya lah soalan ni Telur lain berbanyak lagi Apa dia tanya telur penyu oh, Tak ada telur lain dah kan nak tanya ha, Kalau jawab mudahlah tak jawab lah jawapannya tu Jadi dalam mazhab syafi'i kita Semua telur binatang hukumnya adalah halal Berpegang kepada kaedah Al-aslu fil asya al-ibahah Asal segala sesuatu adalah harus Jadi semua telur binatang dihukumkan sebagai halal Telur itik, telur ayam, halal Tapi tak habis lagi tu, Habis macam mana tuan-tuan? Habisnya ialah Kecuali kalau diketahui padanya ada mudarat Maka ianya menjadi haram ha, Itu baru habis Seumpama so, telur ular Kalau kita makan maka mungkin membawa kepada kematian kita oleh karena membawa keberadaan kematian, telakulah itu dihukumkan sebagai sesuatu yang mudarat. Maka maknanya telakulah itu dihukumkan sebagai haram. Berbeza dengan telapenyu. Telapenyu ini berdasarkan pengalaman orang Melayu, berdasarkan pengalaman sahabat-sahabat kita yang tinggal di tepi pantai, di negeri Terengganu, mereka makan. Dan apabila mereka makan, ianya ia tidak membawa sebarang mudarat pun. Bahkan kesihatan mereka mungkin semakin bertambah, semangat semakin bertambah dan sebagainya. Apa jadi tuan-tuan? Maka pada ketika itu telah penyua itu dihukumkan sebagai sesuatu yang halal. Berdasarkan pada kaedah, asal pada segala sesuatu yang tidak ada nas mengharamkannya, ianya dihukumkan sebagai halal. Dan kita pun tahu kata pada telur penyur itu tidak ada mudarat, tidak membawa kerosakan, Maka kerana itulah telur penyur itu dihukumkan sebagai ha, halal. Mungkin orang tanya, Ustaz, penyu itu haiwan dua alam, kenapa pula telur dia itu dihalalkan juga? Ya, yang hal, yang dikatakan haiwan dua alam itu ialah ibunya, penyu itu sendiri. Tapi telurnya bukan dua alam pun, telurnya satu alam. Oleh kerana itu tak timbul soal dua alam ni dalam telur penyu Penyu dia tidak berteluk dalam laut Dia berteluk di atas darat Jadi telur penyu itu dikatakan juga sebagai satu alam Jadi dia bukan juga termasuk dalam masalah dua alam bukan Maka telur itu yang pertamanya dia juga bukan haiwan Dan oleh kerana tidak ada nas mengharamkannya Maka kerana itulah dipatuakan Bahasanya telur penyu itu sesuatu yang dia halalkan untuk kita makan Ringkasnya kerana tidak ada mudarat pada padanya tetapi kalau diketahui ada mudarat secara otomatik hukumnya diharamkan. Inilah kaedah yang kita pegang pada malam ini ad-dhararu yuzalu. Sesuatu yang membuat mudarat diharamkan. Kalau tidak ada mudarat maka ianya diharuskan. Baik. Jadi telah lalu dalam perjumpaan yang lalu beberapa contoh yang saya baca betul berkaitan dengan beberapa dalil yang kita baca dalam perjumpaan-perjumpaan yang lalu di antaranya, kita diharuskan membunuh binatang yang membahayakan serta merosakkan. Seperti anjing gila dan tedung. Anjing yang gila, kita boleh bunuh. Ular tedung, kita boleh bunuh. Kerana ianya dinapikan, ianya ditolak, ianya sepatutnya dibuang, maka kita bunuhlah dia. Sebab dia boleh membuat mudarat kepada kehidupan kita. Begitu juga seseorang itu wajib menjaga dirinya. Daripada penyakit dan berubat apabila berpenyakit. Ha, ini juga dihukumkan sebagai wajib. Kerana kalau dia tidak berubat, maka ianya akan membawa mudah. Mudaharan. Jadi meninggal berubat itu dianggap sebagai mudaharan. Maka meninggal berubat itu dihukumkan sebagai haram. iaitu dengan makna dibuang daripada syariat kita. Syariat kita tolak. Islam tolak. Orang yang ada sakit kemudian dia tak mau berubat. Ini dianggap sebagai... Sesuatu yang menyalahi Apa yang terdapat dalam syarikat Islam Berdasarkan kepada kaedah Al-Dhararu Yuzalu Kemudian kita juga boleh memerangi dan membunuh kaum Mushrikin dan pemberontak Ini juga diharuskan Kenapa kita boleh perang Kenapa kita boleh bunuh mereka Kenapa kita boleh penjarakan mereka dan sebagainya Kerana mereka itu juga Membawa kerosakan Jadi kita patut buang mereka Sebab itu orang jahat kita boleh Penjarakan mereka sebab mereka itu membawa kerosakan Kerosakan dinapikan, dibuang Daripada syarat Islam Yang disebut dalam, dalam makna kaedah Al-Dhararu Yuzalu Mudarat, dibuang Yang kelimanya Yang keempatnya Memenjarakan orang yang membawa ajaran sesat Dan segala sebaran yang membawa kerosakan kepada masyarakat Hingga ia bertaubat atau dikenakan hukuman Ini juga dibolehkan kita penjarakan mereka sebab apa? Sebab mereka itu membawa kerosak Kerosakan Jadi ajaran sesat ini banyak Dan di antara negeri yang banyak menyebarkan ajaran sesat Iaitulah negeri Selangor Terutamanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan tarikat Jadi ada tarikat yang benar Dan ada tarikat yang sesat Yang patut kita ikut Iaitulah tarikat yang benar Adapun pun tarikat yang sesat Maka sepatutnya kita tinggalkan Ustaz macam mana kami ni nak tahu Terikat yang betul dan terikat yang sesat Jadi nak tahu tak tahu tu Kena belajar syariat ha, Kena belajar syariat Jadi kata ha, al-masyayikh Kata para ulama' Kamu jangan tertipu Dengan seseorang walaupun dia itu hebat Boleh terbang di atas angin Kamu tengok dulu Berkaitan dengan hukum halal haramnya Berkaitan dengan syariatnya Macam mana dia Kalau dia melakukan sesuatu Ketaatan kepada Allah Dan meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Kemudian dalam masa yang sama Dia pun boleh terbang di atas angin ha, Tak apa Anggaplah kebolehannya untuk terbang di atas angin itu Sebagai satu karamah Kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepadanya Sebaliknya kalau kamu perhatikan dia Tengok-tengok dia Semayang pun tidak Puasa pun tidak Pantala syariat dilanggarnya, maka pada ketika itu, walaupun dia boleh terbang di atas angin, walaupun dia boleh menyeberangi lautan, sungai dan sebagainya, tanpa pakai sampan ataupun perahu. Apakah kamu perlu ikutnya? Jangan. Kerana anggaplah perkara pelik yang berlaku itu adalah sebagai satu istidraj. Satu kita kata bala, yang Allah Ta'ala balakan kepada dia. Istidrajnya tuan-tuan, iaitu satu perkara pelik, yang Allah SWT menzahirkan. Kepada orang-orang yang tertentu, iaitulah orang-orang yang fasik dengan tujuan untuk menyesatkannya lagi. Allah Ta'ala bagi, tapi bagi itu bukan bagi dengan reza, bagi dengan tak ridha, Sehingga orang itu semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh daripada Allah. Ini namanya istidraj, macam Fir'aun. Tak pernah dapat sakit, tapi orang percaya dia kata dia ni hebat. Sampai dia pun terpersona dengan dia ni sihat, tak pernah sakit. Dia pun mengatakan, Wa'ana rabbukumul al a'lah. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Dia mengaku macam tu. Ada rakyat dia percaya, kata dia ni Tuhan. Dia, dia tak pernah sakit. Tak pernah sakit itu, dia persona dengan ni'mat, tak pernah sakit ini. Sehinggalah, itu juga dia anggap sebagai apa? Sebagai satu istidraj perkara-perkara perkara yang boleh membawa dia menjadi semakin sesat, semakin sesat, semakin jauh daripada Allah sehingga sampai peringkat dia mengaku kata dia ni tu, dia ni Tuhan. Macam ibarat kata istidraj ini macam orang bawa pisang di dalam taman dikejar oleh monki oleh monyet. Kita pun tak mau bagikan pisang kita, jauh-jauhkan Tiba-tiba, dia ikut juga, dia nak-nak juga. Apa kita buat? Kita pun cabutlah satu ke dua buta pisang ke apa-apa. Kita pun campurkan budanya. Hmm. Ambil. Kita campak itu, campak dengan marah tak? Campur dengan marah. Seolah-olah, monyet itu dapat pisang. Tapi dapat pisang itu bukan dengan reba kita. Macam itulah, umpamanya, orang yang mendapat sesuatu ni'mat daripada Allah SWT. Tetapi dalam keadaan Allah taala tak ta reba kebelanya. Ini namanya istidik istidraj takut kita Allah taala bagi kesihatan kepada kita bagi harta kepada kita bagi pangkat kepada kita tiba-tiba kita ni sebagian jauh bahagian jauh takut kita itu merupakan satu istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menyesatkan kita mudah sangat kan dulu dah datang surau tapi sekarang tak ada Kemana mana dia notaise sibuk tak sempat sebab apa sebab dah jadi jutawan sebab dah jadi orang-orang yang ada bisnes yang banyak. Jadi kita takut perkara yang macam itu merupakan suatu istidraj yang kita tak sangka-sangka. Dengan sebab nikmat ni kita dapat itu kita rupanya semakin jauh bukan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita dapat nikmat, kita buat apa? La in la in la la syakatum la kata Allah. Kalau kamu ni bersyukur, maka aku akan tambah. Tapi sepatutnya kita dapat niat amat ni, kita bersyukurlah. Tapi orang ni dapat niat amat, dia semakin jauh. Semakin tak nampak jemaahnya. Semakin tak bersama dengan kawan-kawan surau, kawan-kawan masjidnya selama ni hilang begitu saja. Semakin jauh dengan pengajian agamanya, apa jadi ni? Kualiti agamanya menurun, apa maknanya ni? Maknanya ni'mat yang dia dapat itu Seolah-olah ni'mat yang semakin menjauhkan dia Daripada Allah Kita takut Ini juga termasuk dalam salah satu bentuk istidraj Perkara yang Allah Ta'ala bagi Yang kemudiannya Menyebabkan orang itu semakin sesat Semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi soalan tadi Macam mana nak kenal di antar tarikat yang benar Dengan tarikat yang salah ini Tengok tu Tengok orang tu orang yang bawa tu orang yang bawa tu dia ikut syariat ataupun tidak kalau tak ikut syariat tinggalkan kalau dia kata kita ni tak bayar sembahyang jumaat ah ha, ini tinggalkan kalau dia kata kita ni sembahyang pakai niat saja pakai niat saja ya sembahyang tengok ha, gambarkan dalam mata hati kita lupa sembahyang kita tak buat sembahyang pun tak apa ah ha, ni salah satu, satu bentuk peka-peka sesat. Yang berlaku dalam setengah-setengah kumpulan tarikat. Ha, ini tinggalkan. Sebab apa? Sebab mereka itu mengajak sebab kita ini meninggal syari syariat. Jadi tarikat ini dia adalah membuangkan salah satu cara yang sebenarnya. Salah satu metod. Jadi makna tarikat-tarikat ini dia diterjemahkan dalam bahasa kita lah. Kalau bahasa Inggerisnya kita sebut metod lah. Orang yang buat kajian akademik dia kata ada metodologi. Ada cara. Ha, ini jalan dia, cara dia. Tarikah ini ditimbulkan dalam bahasa Melayu mudah kita jalan. Jalan nak sampai kepada Allah ni macam mana? Jalan macam mana? Nak beramai macam mana? Ini ah, jalan. Jadi berdasarkan pengalaman syih-syih tarikat, Ustaz-ustaz yang memimpin tarikat ini, maka mereka juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang tertentu. Jadi, diberdasarkan itulah timbul, ini tarikat sekian namanya. Ini tarikat sekian namanya. Ini tarikat namanya Ahmadiyah. Ini tarikat namanya Tijaniyah. Ini tarikat namanya Syaziliyah. Ini tarikat namanya Naqshanbadiyah. Ini tarikat namanya macam-macam ha, yang ada tuan-tuan. Jadi, dia berdasarkan kepada pengalaman guru yang diturun kepada ada murid. Bersambung, bersambung, bersambung, bersambung. Sehinggalah sampai kepada kita yang ada pada hari ini. Jadi, selama mana tarikat itu merupakan tarikat yang tidak menyalahi syariat maka ianya merupakan sesuatu yang diterima bahkan digalakkan kita bersama dengan kumpulan-kumpulan tarekat ini ha, tapi kenapa faham Islam betul lah ada orang yang dia beramai dengan tarekat tapi paham Islam tak betul pula dia beramai dengan tarekat tuan-tuan geret kuat-kuat tuan-tuan macam-macamlah tapi kadang-kadang kita tengok-tengok dia buka-buka buka baju dia tengok-tengok tengah tengok -tengok belakang dia tuan-tuan keris bersilang tuan-tuan contohlah tuan-tuan ha ni tak betul eh ha? dia ada sikit fahaman lah pemahaman dia seolah-olah dia faham dia kata, tarikat ini setakat beramal dengan zikir-zikir saja. Dia tak faham juga, kata Islam itu merupakan suatu din. Islam itu merupakan dinun wadaulah. Islam itu merupakan agama dan pemerintahan yang tidak boleh dipisahkan. Ha, ini baru betul. Eh? Jadi sebab itulah, Tuan-Tuan, kalau kita melihat kepada tarikat-tarikat yang betul ini, mereka itu berjuang. Berjuang, memperjuangkan Islam. Dahkan bahkan mereka itu terlibat dalam perjuangan pisah bilillah. Berjihad. Melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala Semenjak zaman dulu Kalau kita tengok gambar uh, Umar Muhtar Umar Muhtar ni di Libya uh, Libya ni Libya kawasan barat Hari ini kalau kita pergi ke Libya kawasan barat ni Kawasan itu sekarang ni Tentera Muhammad Gaddafi dah pun tidak ada Sebab apa? Sebab kawasan barat ni dia kawasan yang kuat Islamnya Dia kawasan yang hampir dengan dengan Mesir ha, ini. Ha, Kawasan sebelah sini Bukan kawasan sebelah barat Kawasan sebelah timur Kawasan yang hampir dengan Mesir ini, itulah kawasan Omar Muhtar. Jadi Omar Muhtar ini sebenarnya dia adalah merupakan gerakan tarikat yang di, di, di, dikatakan gerakan tarikat As-Sanusiyah yang berpusat di Libya suatu ketiga dahulu. Bagaimana mereka bangun menentang tentera Perancis sanggup berjihad dengan nama jihad Pi Sabi Lillah. Tentera Mesir dalam peperangan 1973 melawan tentera Israel yang pada ketika itu tentera Mesir Tentera Muslim ini telah mendapat kemenangan. Jadi, Syekh yang beri patua pada ketika itu, iaitulah Syekh Abdul Halim Mahmud, yang merupakan jawatannya pada ketika itu adalah merupakan Syekhul Azhar. Dia beri patua, dia kata, perang kita tahun ini, hari ini dia kata bukan perang biasa. Tapi perang kita ni perang yang dinamakan perang Pisa Bilillah. Perang, kalau mati, maknanya mati syahid. mayatnya tak disemahyangkan. mayatnya tak dikapankan. Kenapa tak dikapankan? Kenapa tak disemayangkan? Kenapa tak didoakan? Dah cukup. Darah dia tu dah cukup untuk menjadi saksi. Ha? Untuk berdoa, untuk memberi syafaat. Kata, wah ini dah layak dah, dah dapat syurga. Tak perlu lagi kita disemayangkan dia. Tak perlukan dikapan. Setakat dikebumikan saja. Dah cukup segala galanya. Jadi Syekh Abdullah Halim Mahmud ni tuan-tuan yang meripatua pada ketika itu. Dia adalah merupakan seorang syekh tarikat yang mempelopori satu tarekat yang dinamakan sebagai tarekat Syaziliyah. Ada dua-tiga orang orang Malaysia yang mendapat sanad tarekat Syaziliyah ni secara langsung daripada Syekh Abdul Halim Mahmud ini. Salah seorang yang saya kenal iaitulah bekas profesor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia iaitu Profesor Abdul Majid Makkin yang sebenarnya dia ni berasal dari berasal Sri Lanka. Kemudiannya menetap Di Malaysia kita ni, saya rasa sekarang ni dah Melebihi daripada 40 Tahun berada di Malaysia Boleh cakap Melayu pun. Ha, kata dia Ya, dia kata saya pernah menerima Ijazah tarikat daripada Syekh Abdul Halim Mahmud yang Merupakan salah seorang Syekh tarikat Di Mesir. Jadi orang tarikat Bagi patua berkaitan Dengan berjihad. Ha, macam tu tak apa Tapi kalau tarikat semata-mata Tak ambil tahu tentang persoalan masyarakat tak beritahu tentang persoalan ekonomi, politik. Ha, ni tuan-tuan tak kenal. Sebab apa ni? Sebab kita ni, di samping kita berterikat, di samping kita beramal ibadat, kita kena faham. Kata Islam itu adalah merupakan the way of life. Satu sistem hidup yang menyeru, semuanya sekali. Perkara yang berkaitan dengan perkara zikir pun masuk Islam. Perkara yang berkaitan dengan semayang masuk Islam. Perkara yang berkaitan dengan jual beli. Yang berkaitan dengan cara-cara Nak perintah negara pun masuk Masuk Islam, semuanya ada dalam dan Islam, ha, ini baru betul eh. Kalau tidak tuan-tuan kelangkabut kita ha, Baik. Jadi tuan-tuan ha, Ajaran sesat ini dikatakan Di antara negeri yang banyak ha, Mempunyai gerakan Traikat yang sesat ini disebut Sebagai negeri Selangor ha, Sebab itulah di kawasan Ulu Kelang Tuan-tuan pernah timbul apa yang dikatakan ajaran Abdul Qahar Sehingga Abdul Qahar kemudiannya mendakwa Kata dia ini merupakan Nabi Orang Melayu ha, Tu sebenarnya dia ada kaitan dengan Kumpulan terikat ha, Banyak lagi lah kumpulan-kumpulan ni Di semua negeri ada sebenarnya ha, Cuma kita kena bezakalah di antara terikat yang benar Dengan terikat yang tidak benar ini Dengan kita melihat kepada gurunya Siapa gurunya? Kalau guru itu guru yang nampaknya Beramal dengan syariat Semayang malamnya, tahajudnya Perkara halalnya Perkara haramnya, dia jaga ha, Ni tuan-tuan, guru ni Kita anggap guru yang boleh kita ikuti Tapi kalau sampai pengkat, tak semayang jemaat Sampai pengkat, tak semayang Sampai pengkat, kadang-kadang pernah timbul Di negeri Kedah dahulu Pernah timbul, dia kata ni, saya ni Bukan saya yang minum ni, minum arak Ini guru tarikat, minum arak Dia minum arak, dia kata ni, bukan saya yang minum ni Saya berpegang dengan hakikat hakikat yang minum ni kata ialah Allah dia kata. Ha ni tuan-tuan ni berat tuan-tuan. Jangan ikut. Ini di antara ajaran-ajaran yang timbul dalam masyarakat Melayu di Malaysia ni tuan-tuan. Ha? Wallahu a'lam. Ha, baik. Jadi cara nak kenal macam mana pun kita kena mengajilah. Kita mengaji syariat. Apabila kita dah pandai syariat, maka pada kita itu mungkinlah kita boleh mencarilah guru tarikat yang tertentu yang boleh memimpin kita. Di Malaysia kita ni, kita ada tarikat Ahmadiyah. Kita ada kumpulan tarikat Naqsyabandiyah. Kita ada pula tuan-tuan kumpulan yang disebut sebagai Asyaziliyah. Juga ada di Malaysia. Dan beberapa ajaran tarikat lain juga ada di Malaysia kita ni. Yang ajaran-ajaran ni selalunya mempunyai, kita katakan mempunyai asas. Bahkan mereka juga mempunyai sanat. Sampai kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. SAW eh? Wallahualam tuan-tuan Jadi, tuan-tuan boleh tanyalah Ustaz-ustaz, ulama-ulama kita yang mengajak tasawuf Maka mereka saya rasa lebih layak Untuk menguraikan soal-soal yang berkaitan dengan tarikat ini eh? Cuma kalau nak ambil tarikat macam itulah Kalau tak, ambil, tak mau ambil tarikat pun, tak apa, sampai juga eh? Kalau kita ikut Islam, beramal dengan apa yang kita belajar Kita pun sampai juga kepada Allah Cuma kalau ikut tarekat ni dia cepat sikitlah sebab ada guru yang pimpin kita. Lebih mudah lah, Guru dok tengok, dok perhati kita. Kadang-kadang guru tu mungkin dia pimpin kita bukan pimpin kita berdepan lagi. Kadang-kadang dia pimpin kita berdasarkan kepada hubungan roh, hubungan rohani kita. Tidur tengah malam tuan-tuan, tak mau bangun tengah malam, tiba-tiba datang guru dalam mimpi kita. Ha, kenapa kau tak bangun? Nah ni engkih tangkal lah, dia ya, sebab satu, satu pimpinan rohani. Ha, hasil hubungan rohani yang berlaku di antara kita dengan guru kita. Ya dia minta kita ni bangun tengah malam, melakukan tahajud dan sebagainya. Kita anggap itu pembawa-pawa perkara-perkara yang boleh memudahkan kita dalam perjalanan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi memenjarakan orang-orang yang membawa ajaran sesat ni juga dihukumkan sebagai sesuatu yang diharuskan kerana ajaran sesuatu itu termasuk dalam mudarat yang dibuang daripada syariat Islam yang kelima menahan dan memenjarakan orang yang lapang rezekinya serta senang apabila ia tidak mahu memberi nafkah terhadap anak-anak dan kaum kerabatnya atau mahramnya orang kaya bapa si suami tak mahu bagi nafkah untuk isterinya untuk anaknya orang ini juga tuan-tuan boleh dibenjarakan sebab apa sebab tindakan yang itu merupakan suatu mudha suatu mudarat suatu kerosakan kepada keluarganya jadi tindakannya itu dikatakan sebagai satu perkara yang, sah, yang salah jadi iyanya juga boleh diambil tindakan ke atas ke atasnya baik kemudian kita masuk tuan-tuan kepada kaedah-kaedah pecahan di bawah kaedah yang besar ad-dhararu yuzalu kaedah pecahan yang pertama yang berbunyi ad-dhararu la yuzalu bid-dharar Maksudnya, kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan Mudarat dianggap sebagai sesuatu yang perlu dibuang Tapi nak buang mudarat itu sehingga menyebabkan timbul mudarat lain pula ha, ni tuan-tuan tak boleh lah Buang mudarat, tapi jangan sehingga sampai peringkat timbul mudarat lain pula yang sama ataupun yang lebih berat Tapi kalau kita buang mudarat Dia timbul mudarat lain Tapi mudarat lain tu sikit saja tuan-tuan ha, Itu tak apa Kita buang mudarat Kemudian timbul mudarat lain Tapi mudarat lain tu sikit saja Ah ha, Itu tak Itu tak apa Contohnya tuan-tuan apa tuan-tuan Nak buat contoh apa Contoh mudah ni poligami lah kok no? Poligami tuan-tuan pun senang ingat kan Contoh lain payah nak ingat <laughs> Poligami ni tuan-tuan Sebenarnya dia adalah membuarkan satu mudarat Mudarat kepada siapa ni tuan-tuan Ha? Mudarat kepada suami suamikah Mudarat kepada isteri dia Mudarat kepada isteri dia lah Kalau selama ni Seminggu tu, tiap-tiap malam Suami ada, tapi lepas Berlakunya poligami, ha, dah mudarat dah, Dia kata, malam ni ada Malam isteri dah tak ada, dah. mudarat lah kat dia Ini dianggap mudarat Kepada isteri, tetapi Walaupun macam itu tuan-tuan ha, Islam Dalam masalah ni, Islam mengatakan Mudarat ini tidak diambil kira Walaupun dia mudarat tapi mudarat ini tidak diambil kira. Maknanya Islam mengatakan tak apa mudarat tu. Ha. Tak apa dengan mudarat tu kerana itu kerana kenapa? Kerana, kerana, kerana Islam mengatakan mudarat yang macam tu dia kata kalau kita ni dia, kita jaga dia. Ha? kita jaga dia dengan makna kita mengatakan mudarat itu tak bolehlah ataupun perlu dibuang. Kalau kita jaga dia macam tu dia kata nanti apa? Nanti dianya akan bertentangan dengan masalah dengan yang lebih besar. Apa masalah yang lebih besar? Ya, Kita katakan ini mudarat, memang mudarat pihak isteri yang seorang tu. Tapi di sana ada masalah untuk orang lain. Ada masalah pihak suami. Dan dalam masa yang sama ada masalah isteri-isteri, perempuan-perempuan yang ramai lagi yang belum berkahwin. Ramai lagi perempuan yang tak berkahwin kan? Kalaulah kita mengharangkan poligami ini tuan-tuan, macam mana dengan hajat kepulauan suami yang mungkin ada belum tercapai habis. Dia kata dia perlu lagi contohnya. Ataupun mungkin di sana ada juga dengan wanita-wanita yang mereka juga memerlukan suami. Ramai yang belum lagi berkahwin. Macam mana? Jadi oleh kerana itu Islam mengatakan poligami ini diharuskan tidak diharamkan. Walaupun poligami itu membawa mudarat kepada isteri yang pertama. Tetapi sebenarnya poligami itu juga membawa masalah, membawa kebaikan-kebaikan kepada pihak suami dan juga membawa kebaikan kepada pihak wanita-wanita lain yang belum lagi berkah berkahwin. Karena itu ianya diharus, diharuskan di dalam Islam tuan-tuan. saya bukan menggalakkan tuan-tuan poligami. Tuan-tuan kena tanya diri tuan-tuan dulu, layak ataupun tidak. Kalau tak layak jangan. Ha, jangan pakai ni sunnah ya. Ni sunnah ni. Abang buat ni sunnah ni. Dia kata. Ha. Abang ni dia kata pakai serban pun tidak. Pakai jubah pun tidak. Janggut pun tak ada. Ha, dia kata misai pun tak ada. Apa salahnya abang nak buat satu sunnah ni saja? Ha. Tanyalah juga tuan-tuan. Kemampuannya. Keuangannya. Ha? Kesehatannya. Keadilannya. Macam mana? Ha, ini tuan-tuan, dia tidak boleh bagi hukum-hukum begitu saja. Kena, wajib. Sebab itu tuan-tuan, Islam mengatakan poligami itu bukan wajib. Tetapi Islam memberi ruang kepada para suami untuk mengamalkan poligami. Apa maknanya? Masing-masing kena tanya diri masing masinglah Jangan duk kata pakai ni sunnah-sunnah, berkahwin tuan-tuan, apabila lepas berkahwin, apa jadi tuan-tuan? Habis macam-macam tuan-tuan. Ha, Perniagaan yang ada selama ni Benggerak, ha, jangan tuan-tuan Jangan Kalau kalaulah kita ni dah Mengamalkan poligami Tiba-tiba tidak melakukan keadilan Dalam rumah tangga kita Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga tuan -tuan, Yang ma'adil tuan-tuan Dia juga akan menghakimi kita Sama ada hukum itu Hukum di dunia ataupun hukum di akhirat Mungkin, mungkin hukum di dunia tu tuan-tuan dalam bentuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik balik sumber rezeki kita. Kerana kamu ni menganiyai isteri pertama kamu. Kerana kamu ni tidak berlaku adil kepada isteri kamu, kepada isteri-isteri kamu, kepada anak-anak kamu. Ya. Sekarang kamu terimalah sikit hukuman daripada aku kata Allah. Jadi kerana itu kita ni kena jaga-jaga. Sebab itu Islam mengatakan poligami itu bukan wajib. Tetapi ianya adalah harus. Dan ianya melihat kepada Keupayaan suami itu sendiri Keperluannya macam mana Jadi jangan pakai ikut orang Tengok kawan kita buat, kita pun nak buat juga Jangan tuan-tuan, kena tanya Diri masing-masing, kemampuan kita Kemampuan iman kita Kemampuan ilmu kita ni macam Macam mana, kalau tak setara mana ni Tuan-tuan, janganlah, tak payahlah tuan-tuan Kalau dah ada Persediaan lengkap dah, okeylah, silakan ha? Dan Kakak-kakak, makcik-makcik pula, tak boleh bantulah tuan-tuan. Tak boleh kita kata halang-halang lah. -halang -halang. Dia kena terima lah, ini juga adalah merupakan satu syariat yang Allah SWT beri keharusan kepada para suami untuk mengamalkan apa disebut sebagai poligami itu tuan-tuan. Ha? Wallahu'alam. Baik. Jadi, menahan dan memenjarakan orang yang lapang rezekinya. Serta senang apabila ia tidak mahu memberi nafkah kepada anak-anak dan kaum kerabatnya Atau mahram. Ini tuan-tuan dihukumkan sebagai sesuatu yang harus Boleh penjarakan para suami yang macam Ia macam itu Kerana mereka membawa kerosakan kepada rumah tangga Mereka Ini tuan-tuan Baik Jadi tuan-tuan Kaedah yang pertama ni tuan-tuan Ad-dhararu la yuzalu bidharar Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Contoh lain tuan-tuan dalam masalah ini. Apa contoh lain dia kata? Tidak boleh seseorang yang dalam kelaparan mencuri atau mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kebeluran. Sekiranya makanannya diambil atau dicuri. Kita ni kalau kita ni berada dalam keadaan kebeluran maknanya kalau tak makan mati kita kita boleh curi hak orang lain. Kita boleh curi, hak sebahasa pun pun kita boleh curi. Ha? Kita nak cari makan, tak ada benda makan dah. Tengok ada rumah orang kaya, kita masuk rumah dia, kita curi berkah ada curi makanan dia. Ya, itu diharuskan dalam Islam. Lepas kita makan, kita pun hidup balik, kita pun tak nanti. Kita kena buat macam mana tuan-tuan? Lepas kita makan apa semua, kita kena pergi jumpa orang kaya, tadi minta maaf cik, saya dah ambil barang cik, saya dah makan. Ah ha, ni saya nak ganti wangnya. Ah ha, gantilah wang gantilah makanan kalau kita dah ada keupayaan untuk beli kita ganti balik bagi kat dia. Ha, itu tak apa dia haruskan al-isdah. Tetapi dalam kes kalau dua orang saja tuan-tuan yang berada di satu pulau. Seorang tu mungkin ada air satu botol mineral ni tuan-tuan. Seorang ada satu botol mineral, seorang lagi tak ada apa langsung. Ha, dia nak makan tuan-tuan. Tak ada apa. Dia akan mati. Dia tengok kawan dia terlena tuan-tuan, dia curi air botol mineral ni tuan-tuan. Kawan dia yang ada air air botol mineral ni, dia curi, dia minum kat dia seorang. Dia perabih. bolehkah ada macam tu? Jawapannya tuan-tuan, tidak dibolehkan Kenapa apa tuan-tuan? Kerana tindakan uang yang pertama ni Yang mencuri Albatar Minera Yang dipunyai oleh uang yang kedua ni tuan-tuan Tindakan yang itu ialah dianggap sebagai apa? Sebagai menghilangkan mudarat Dengan sesuatu mudarat yang seumpama dengannya Dengan makna sekarang ni dia boleh hidup Tetapi macam mana dengan kawan dia? Kawannya akan maha, Akan mati Dia boleh hidup, dia boleh selamat Dia pun mudarat tetapi keselamatannya ini tuan-tuan Selamatnya ini tuan-tuan Telah menimbulkan mudarat yang sama kepada orang lain Maka menjadi tuan-tuan Menjadi tidak boleh tuan-tuan macam tu. Bermakna Kalau berada dalam keadaan macam tu ha, Dia bersabarlah Sehinggalah dia sanggup meninggal dunia Daripada dia mencuri tuan-tuan Air mineral yang dipunyai oleh seorang kawannya tadi tuan-tuan ha, Ini tidak dibolehkan sama sekali Inilah yang dikatakan Tidak boleh seseorang yang dalam kelaparan mencuri Atau mengambil makanan orang lain Yang juga akan mati kebeluran Sekiranya makanannya diambil atau dicuri Yang kedua Doktor tidak boleh mengambil darah seseorang Untuk ditambah kepada pesakit yang perlukan darah Jika darahnya diambil Menyebabkan ia pula akan tenat Atau menyebabkan kematian Doktor yang rawat dua orang pesakit depan dia Kawan ini memerlukan darah Kawan ni darah dia elok lagi. Darah dia dia tak perlu darah. Dia tengok kawan ni perlukan darah. Dia ambil darah kawan ni masuk ke kawan ni. Dengan sebab dia ambil darah kawan ni tuan-tuan. Kawan ni pula jadi menjadi masalah tuan-tuan. Boleh kan tak boleh? Jawapannya pada kita itu dianggap sebagai tidak dibolehkan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab berpegang kepada kaedah. Al-Dhararu la yuzalu bidharar. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudah. kemudaratan ni tuan-tuan. Yang ketiga. Untuk menghindarkan daripada sawah seseorang itu tenggelam. Ia tidak boleh melakukan perbuatan supaya sawah orang lain tenggelam. Asalkan sawahnya selamat. Sini tak ada sawah. Nah? Uh, kampung saya, rumah ayah saya tu memang tengah-tengah sawah. Depan sawah, kanan sawah, kiri sawah, tuan-tuan belakang sawah, uh, tengah sawah. Jadi tahulah orang buat sawah ni kadang-kadang berkelahi, kadang-kadang berbalah tuan-tuan Disebabkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja-kerja sawah Antara perbalahan yang timbul tuan-tuan berkaitan, berkaitan dengan pengairan Dengan masalah pengairan, dengan masalah nak buang air, nak masuk air di macam mana ni tuan-tuan Kalau sawah tu di tengah, dia nak buang air tu air kalau berada dalam sawahnya sampai tenggelam padinya Ini akan mengakibatkan padinya mati dia cakap dia nak buang tu macam mana? Dia boleh tak buang tuan-tuan hantar air tersebut kepada sawah sebelah dia. Biar padi orang lain mati padi dia selamat. Boleh kata boleh? Jawapannya tidak dibolehkan tuan-tuan. Ad-dararu darar Mudharat tidak boleh dihilangkan dengan mudarat. Mudarat dirinya tuan-tuan tidak boleh dihilangkan dengan menyebabkan mudarat pula berlaku kepada orang kepada orang lain. Jangan macam tu tuan-tuan. Ini kaedah nisa, kaedah ni tuan-tuan. Ha, biasalah tuan-tuan orang padang tentuan mereka juga berbalah berkelahi tentang soal-soal kejar mereka terutamanya berkaitan dengan soal-soal pengairan ini tuan-tuan tapi kalau kawasan tu kawasan yang ada kita katakan tolak ansur masyarakat dah faham jadi mereka ni akan saling ra raim-raikan di antara satu sama lain bila kita nak tanam mereka akan buat sama-sama bila kita ni nak tabur baja bila kita ni nak semai Uh, benih padi bila kita ni nak tanam padi semua mereka akan buat berdasarkan jadual supaya apa supaya cara yang mereka buat itu dua-dua tidak akan menimbulkan masalah Di antara sesama mereka. Kalau tidak timu masalah, abangui ha, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Oleh kerana kawasan tempat saya itu kawasan dah lama orang buat padi. Jadi mereka paham lah tuan-tuan. Mereka faham tentang soalan-soalan macam tu. Bila kita nak terbujuk tanya, tanya jiran, tanya kawan ni bila, kawan ni bila. Jadi mereka akan buat dalam tempoh yang sama. Jadi buat dalam tempoh yang sama tuan-tuan dalam masa yang sama ianya tidak akan timbul masalah. Tapi kalau buat dalam tempoh yang tak sama tuan-tuan timbul masalahlah. Padi kawan yang di tengah tu dah masuk tuan-tuan. Padi yang yang di tepi jalan ni tak masuk lagi tuan-tuan. Macam mana nak pergi ambil di tengah tu tuan-tuan? Kalau buat dalam keadaan yang tak sama ni tuan-tuan, ada ah, ini dah timbul masalah tuan-tuan. Ha? Wallahu alam. Baik. Seseorang tidak boleh merosakkan diri orang lain. Untuk menghindarkan dirinya diberapa bahaya. Seseorang juga tidak boleh memaksa jirannya mendirikan pagar atau tiang kayu. Sebagai penyekat di antara mereka. Ini masalah kita pun timbullah di sini. Masalah berkaitan dengan jiran. Ha? Oleh kerana merasa gangguan dengan jiran. Dia kata, ni, ha, engkau kena buat pagar ni kawasan ni. Marah ke dia, tak boleh. Sebab itu, kita yang mempunyai rasa kongsi bersama. Kita nak pasal dia, tak boleh. Dia nak masalah kita pun tak boleh. Ha, kalau nak buat juga, ha, pakat secara, ber, secara bersama, tuan-tuan. Barulah tidak menimbulkan mudarat ha, di antara satu sama lain. Seseorang tidak boleh memotong jari tambahan yang ada pada tangan. Sekiranya dibimbangi membawa bahaya. Sekiranya paraj seseorang isteri sempit dan ia tidak dapat disetubuhi. Melainkan dengan melakukan pemedahan. Maka jawapannya ia tidak boleh disetubuhi. Jadi kalau kes yang macam tu tuan-tuan Boleh berlaku apa yang namakan sebagai pa? Sebagai pasak Pasuh nikah Jadi dipisahkan perkawinan tadi Dipasahkan nikah tadi, ha, selesai masalah Kalau tidak, tuan-tuan, ianya akan mendatangkan muda Mudarat Seseorang yang fakir Tidak wajib memberi nafkah terhadap kaum kerabatnya yang fakir kerana dengan berbuat begitu, akan membuat kemudaratan terhadapnya juga. Kawan tu dahlah miskin. Macam mana pula nak nafkahkan, nak beri, nak dermahkan kepada kaum keluarganya yang lain? Tak mungkin tuan-tuan. Sebab ia juga akan membawa mudarat kepada dirinya, kepada dirinya sendiri. Ya? Wallahumaklam tuan-tuan. Allah manfa'na bima'alam tanah birahmatika ya rahman rahimin. Rabbana aatina fi dunia hasanah wa fil akhirat ya sanatan waqna azaban nar walhamdulillah rabbil alamin